Če ga varam, samo strip ali revolucija. Prečudni knez, Kristus, Karel Kril, Don Quixote in idiot. Ruski voz, proroštvo vage zdaj potekam. Diogen hodi po unijah, sem drpljak, nič ne obetam.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 Joko Ono in John Lennon na poti v Ljubljano revolicija. Menadoma ustrpetamo, ali mi boš še objela v Ljubljano? Zadnja Kristusova skušnjava, ali si je Bog premislil iz nama? Kadar pomislim na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 Če gosti, v železne konice in metki. Se popadajo se sablje in mine. Ko pride povoden se pomešajo poročni prstani. Trnki, renke piko, zapesnice, pasje v rege, suženski okolj, amoneti, monaki, igrače, delovsko orodje. Kamni z klesanjem napisi, kamni z vase ojetnimi fosili, lineni lonci in godinske žale, kuhinsko in opredno posodje. Ko pride po se izjenačijo poganski in hrščanski oltari, povrest posvetni in crkveni kipi ter spomeniki Ko pride po zraste v oči čeljustim zlati zobije, gledajo iz dublin človeških ljopan, čega ne divljega prašiča, ne divlja glava za koščeni roki. Ko pride povoden, se svet za eno drževno vdobje, začne znova. Atlas, so come out of your cave, walking on your hands and see the world hanging up some town, mother and sons na otrok so nadele od zraku, a tem, ko se je z rokami komaj še državo za travne bilke pred čebeljakom, da ne bi odnesel v orbito. Z velikimi oči sem opozol jablka, ki so od zredlosti padali na tla, iz jih nisem upor ne odtrgati z veje, ne pograti stav, saj smo tu prepovedali. Astronaut sem je približal po rokah in iz ksedlino grenkobrao glasom, kako jetrca v orehu, vloženo v med, rekel, da trenutek primi svet, da ti naberem Newtonova javloka. Osebni slovari. Osebni slovari se ne začnejo z vesedo mama, ampak z medmeti. Niso nabor knjižnih besed, ampak v njih nadujejo narečni in pogovorni izrazi. V njih so čumuge in pozovi, v njih nam ide škrab po tevili. V njih se zatreskamo, gašubljamo, nadepavljamo, vaščubljamo. Smo hamečni. Se fulimo, gejuljamo, pošikavljamo, naprej nosimo, vnapovejamo, vrvljamo, varvljamo, vmečamo, repenčemo, gor plačemo, gor pridemo, se dol na damo, še posebej, če nam dojadim. Osebni slovari so na mesto vrbec v tvalzi, na mesto vrvi vauže, na mesto vrik lanci, na mesto zavez filunge in na mesto mize sto na mesto stola Stolec, na mesto brzga Zobovec, na mesto krožnika Tanjer, na mesto Petek, je, na mesto obvetne kafeškališ, na mesto preteljstva Kaštiga. V nem Kefa pomeni tako kratčo kot lepo žensko. Osebnih stovarjev je še živo besednišče tujih zavojevalcev in gospodarjev, še obstajajo strne vidi in meje še odzvanje politične odločitve in še izmere trajali se levanju. So še izmere izgledali predmeti, Rastline, živali, pojavi, poklici in ljudje. Posebni slovari, njuno je razlog, življenja ne moreš razložiti. Gospodar Remog, glasovi otrajstega so se sprašvali, kam je zginila glava. Svetloba je bi bila take barve, da sem prvično lahko rekli. Sonce prerezan vrat. Ozrak je srčanost, bilo če kiti je prešetsko delo kodilom iz poparjene kože, začebi krvi. Medtem, ko je puščal krig, je moral to hitro mešati, da se ni strdila. Kmalo se bo ozračje se grelo od pečene krvi in še te krat se bo nadeljevalo razkosavljanje na na take dele, kot jih prikazuje periodi sistem elementov v mesnici. No da ne bomo mi takrat, če glopoko v gozdo, Pod našimi izgopaljiko hrst, kar odpado listje, ozračje pa bo vibriralo od vprenčanje muh, da jim bomo več slišali svetav odraslih. Vnosno bo sile mulja zvon po vlagi. Pripirali se bomo, kdo bo Jack, kdo bo Ralph, kdo Roger, kdo Robert, kdo Erik, kdo Sam in kdo bo igral Simona. Skoraj vsi bodo želeli biti Jack, tebi pa bo pripada vloga Simona. V narčavi grozi boš na vseh štirih degla skozi gost, Zakoli prašiča, pererežimo vrat, zakoli prašiča, solnjega. Zakoli prašiče, pererežimo vrat, zakoli prašiča solnjega. Pobite po šast, vrat, puščajte ji kri. Naše črne misli se v roju muh podile po slovenski glave, ki jo je Jack napičil veliko fotogozno. Pust. Najševilostna soldata. Oroke potisnili pukše in samokrese. okrese. Posvali nas od dvere do dvere, od sela do sela. Plesali smo bojaške koračnice in spejvali. Da je bila repa dolgi len, gnes je fajnšček din den. Zimno, naj jejte lepo, naj meso. Strelali smo z očmi, gledali smo slepimi naboje. Rešili smo se smo sve bojake. Oroke smo zeli puške in revolverje. Šli smo od vrat do vrat, od vasi do vasi, pleseli smo vojaške poračnice in peli. Od hiše do hiše, od vrat do vrat, prenašamo smeh vam in smehom pomlad. Da to pa nam dajte, ene vrček dva, tri bobe, tri krofe, in košče dnesa. Stregali smo z očmi, gledali smo slepimi naboji. Našemili smo jih vojake. V roke smo jih potisnili prezostrelike in pištole. Poslali smo jih od vrat do vrat, od naselja do naselja. Plesli so v veljaške koračnici in peli. trivili lili, ali veste, kdo smo mi? Tralala, tralala, pusti, še me smo, ha, ha. Strelali so z očmi, vedeli so, so sve pribli na boj.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 Rečina, a vedno ljubezen, tako neopisljiva. Radost, ki prebije strahu, ki zruši vesnilo repa, ki je udarjalo v in se domačilo. Težko je odstraniti take reči, pa drljaj me pred ram, tu sva. Potemil si me ven, jaz te samo čuvam, da te ne ožge, ko priva, ko smokova, maline.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 Komica jezika odpira variante, jih gradi in rojeva. Hrapa v ruske drgnejo ranijo. Pridem igaj drugost. Postavi most za si. hranim detajle, vzorce za naprej pičo, ki vabe v leščerpo. Milimeter pred milimetrom. Mislim na črko ki zmanka znotraj in spreminja pomen, strukturo. Konec in koničesta misel, ne moreta nositi istega, enakega pomena. Črta za črto se sklanja, zbriše. Napisala bi vse novodobno, z upanja, krika, brez balasta po praznosti kritičnosti.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 preprostega mehanizma, znanja, reči, pojava, pojma. Z njo šivam v v bodne rane. Včasih potrebujem samo jutro, košaro šaro pelila, stare smreke, rjav, zelen vrt. Samo giham, obešam, bojim se samo ptic, tistih, ki prinašajo mir Čeprav jih več, kaj se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 Misli, besed, fotografija tuja, zdaja, jasna. Stopam v tekst, prej bi rekla besedilo, a zdaj postajam vse bolj ekonomična. V jeziku se vse tehta. besede, besede, besede. Analizem me posrka, v vse pore, poskušam biti natančna. Iščem mit, da vleče, kot v starem življenju. Vse prvice,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 da se prečejo, da se prekrižajo poti in besede totalno najpremične v odmikanju svetlove. Če bi bila lahko direktna oblika, potem je bi bil. Kako sabo, če bi mi bila blizu, ko sem si blizu sam, in si nikome bom zares blizu? Prehodi nekaj koraka ob meni, z mano, naj se vidiva, srečeva ali ugibava, ampak preprosto to, da spa. S tem, ko govorim z tabo, govorim direktno o meni, najprej sebe, da lahko s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 Zaznamovanje smo svetloboč iz te nevidne relacije, ki je ta moment neopisljiva. Ne da se prijeti, obrniti, zastreti. Sam vsi o Vsem. V mestu, Z vsako besedo to morje je stanje. Ampak nič ni predtem in česar potem, mogoče pokrajina v mes in od tisti pokrajina obajnega človeka. Sam ta, ki gleda. Sam nekaj ptic.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 izpoznala spoznala, citiram, da so tam v podzemlju, kam se stekajo naše trpke, mokre, svečane resnice, soze. 1. A soze so se jih posušile šele, ko jo je Luka Benedičič pozval na pesniško kritiški dvoboj, zato je z nami tudi nocoj, pa oh, nocoj.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 Pedale potiskam brez gotovega, vse bo v redu, držim te. Poslušaj za soplo, pokljanje grudic, pod kolesi mešalnika. Tretjič. V glasbo praznega papirja dovajem iz neuspelih mehanizmov razraščanja. Mreža stenitilo loputajo oblažne stene sluznice.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 In kritiško vko Silvije Žvidar šepne. A sinhrona, sinhronija, vice versa. Vice versa. Matej,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 Potents. <laughs> <Nei. laughs>